Per tant, aquesta segona anul·lació d'aquesta licitació per a nosaltres és una victòria, però no sense cap ànim, diríem, de rebenja, sinó de dir, home, estàvem molt preocupats que aquest perfils d'empreses que es podien presentar amb aquelles bases doncs, ens retallessin en serveis que per nosaltres són essencials, com és l'atenció a la gent gran, l'atenció a la mainada, el servei de pediatria, les urgències les visites domiciliàries de la mateixa manera, equiparables, estandarditzats amb com ho tenen un usuari d'una població com Girona o un usuari de Barcelona.